хтось земля не була така щедра, як у Києві. Все ж старання і дбання не могли пропасти намарно. Маленькі клаптики монастирських городів, порозкидувані між ставками і садами, приголомшували кожного своєю язичістю буйністю. Там кущілося, збивалося в зелені гущавини, дивувало соковитістю, первозданністю бар, ніжністю і неповторністю. Там не стачало вже місця для тих щедрод земних. Доводилося ставити підпори і тички, пускати видкі рослини вгору, тим самим мовби піднімаючи городи в повітря, і тоді огірки росли десь над землею. Огудення п'ялося до сонця, творячи прозоро зелені стіни. Найбільшу ж утіху давала журині квасоля. Найхимерніша рослина, яка закудлювалася, опліталася довкола густо поставлених дерев'яних тичок і підпорок, розпростувала на всі боки відки батори своїх стебел. Квасоля нагадувала знайомий ще з дитинства лісовий хміль. Однак без тої шорсткості листя і стебел. Була ніжна ксамитова, мов дотики дитячих пальчиків. Закрученими кінчиками своїх батяжків лоскотала тебе за вухом, то грайливо торкалася шиї, то пустотливо пробиралася й за пазухом. І тоді журина мимоволі пашила лицем, притискувала схрещені руки до вирізу сорочки, лякливо озиралася довкола, так ніби була й не жона зріла, а дівчинка, поставлена відразу перед сотнею безсоромних очей. Квасоля була пожадливо неспинна у своїм розростанні. Її шовковисто-зелені зарості творили в городах свої вулички, якісь потаємні сховки, неприступні для стороннього ока втечіща. Щоразу виникала потреба ставити нові течки для квасолі. І тоді журина кликала воєводу Кирпу, просила його допомоги, помочі, питала за звичкою, «Якся маєш, Кірпа?» «Ні пес, ні видра!» — віджартовувався Кірпа. Тупцювався коло квасолі, зазирав у ваті вулички, вату затаєність і затіненість. Тоді кидав погляд на Журину, мов би погляд і звичайний, випадковий, але жінці ставало млосно від того миттєвого шмугляння по ній пильних воєводених очей, вона клапилася відвернути його від того, про що він міг би заговорити або хоч подумати. Казала «Дивись, квасоля, правда ж, як наша?» «А ми чиї?» Вона змовчувала. Сама не належала собі. «Чия?» «Нічия?» «Та й чи буде вже чиясь?» Кирпа вміло ставив течки. Він, правда, все на світі робив. Уміло, швидко і охоче». Земля була м'яка, тепла. Тепло панувало вже он який час. Навіть не було набридливих дощів, од яких у чоловіка розмокають тут навіть маслаки. Кирпа якось розм'яка, розм'якавок тепла і от такого буденного заняття. В ньому нічого не заставалося від воїна. Пропадала шорстка косоплечість, він стояв у довгій сорочці, в зношених портах, босий, простоволосий, був якийсь. Зовсім домашній. Раз не витримав. Чи пожартував, як завжди, чи справді. Сказав з якоюсь безнадійною гіркотою. «Прийшла б ти сюди вночі, в оці гущавини. Вона вдала ніби не розуміє. Жиє тут, на що вночі приходити? Тоді б я, може, прийшов. І ти вже тут? Вже тут, а ще й не тут». Вона промовчала. Билася жилка на шиї, млость проймала всю, Солодка байдужість запанувала в усьому тілі. Хай стане це, як має статись, і що має статись. Але кирпа взявся до роботи, вправно вбивав гострі тички в яку землю, І виходило так, ніби віддаляється з кожною забитою тичкою від журини. Коли вбив останню, трохи постояв, не зраючись, глухо спитав, то як? Прийдеш? Провіщо ти, Кирпо, перепитала, і відразу й пошкодувала, але він обернувся до неї, показав усміхові свої сліпучі зуби. Ну, не при сонці, будь сказано. І, замахнувшись так самісінько, як для рубання мечем, косоплечо посунувся на неї, і вона опинилася в його обіймах. Вдарилася об нього тілом, сорочка на сорочку, груди на груди. Господи, сором же! Він не міг відірватися від неї, та й вона так само не мала такої сили. Але в жінці завжди живе сором язливість, страх і нерішучість. Побачить же, що ти робиш, Кирпо. Він відчихнувся від неї, сп'яніло відсунувся, перекосило його ще більше, ніж звичайно, сказав твердо. «Жду тебе тут, як стемніє!» Мовчазну згоду вичитав у великих її очах. Так само мовчки й покрадьки зійшлися вночі. Відразу відшукали одне одного, забилися в глибини зелених нетрів. М'яка земля ласкаво прийняла їх. Вони доторкувалися одне до одного з пожадливістю сліпих, що спіткалися після довгих блукань у безлюдній пустелі. Мова перейшла в пальці, в руки, слова стали дотиками. Вони впізнавали одне одного і не впізнавали. Задихалися від ніжності, тонули в ній, стогнали, відчуваючи, що ось-ось загинуть. Чом так пізно зустрілися? Чом так довго не могли знайти одне одного? Чом, чом, чом? Довгі коси журини розсипалися по землі, оплітали воєводу, були не живі. З них, мов би, вилітали іскри, їхній зелений сховок осяювався якимсь дивним світлом. Тиша панувала довкола така, ніби все на світі вмерло, тільки вони живуть.